Estatus politikoari boruzko herri galdeketak eko Euskal Herrian eunda irurogeita lau herrietara zabaldu dira. Jadanik eunda berrogeita mausmila herri tarrek boskatu dute. Azkenekoak pasaden igandean Nafarrako hogeita lau udala herrietako bistanleak izan ziren. Hogeita saspi mila laro geita zeuden deituak botoa ematera. Eta ala egindute saspi mila saspire hunda laro batek. Leitzan esaterako parte hartzea euneko berrogeira iritsi zen. Mikel Zabaleta leitzako alkaterekin hitz egin dugu. Ba, oso hongi. Engaina, ba, bueno, peska giroan eta oso mugu Zeno aldi beren, bain ikustot mezu argi abidalizela, e, parte hartzea handia izan zelako, gendeak erabatzu nahi duela argi ikusi zen, eta ba, oso pozik, egunaren e, mukaeran, ba, laitasuna nabaria zen. Mm -hmm. Bueno, zuen kasuan parte hartzea eguneko berrogei inkurukua izan zen, ez da? Bai, eguneko berrogei kakots zero lau, uste dut izan duzela zifra... Bai, teatro eta bai, ni gustetut eh bueno, ba dela eta eta jendeare, ba, esan bezala parte ba oso gustura. Bai, ni gustetut zenbakia, bueno, zenbakia zaratago oso e, interesante funduzela hori, sentzu duzun hori. Azkenen e, jende berriñasko Torricen, zen, e, sensibilidades berriñetako jendea eta adinez berriñetako jendea ere bai. Bona, e, bueno aipatzeko da bidietzko bi pertsonazarenak 96 urtekoak eh etorri zirela hozkatzea eta bueno ikusten dut eh horrek ere balore hoendik handiago ematen diola. Mm -hmm. Herri ekimena, alasken señal eh bauno e, herri hauetan egiten den bezala gauzolan ba, ariketa bat izan dut zen herritar asko implikatu ziren e, proiektu hontan, eta nik horregatik dut horregatik ateraztela e, emaitza hori. Gertzinen esan dut zela, bueno, erri e, dinamika bat izan zen, herritar e, batzuk aurrera eman dutena, eta horre dozenak eta dozenak bolondrezen lanaren gatienak baliz izan, bat zoko eguna edizateko hola aterako. Baina nik uste dote, valorazioa dela ba, bueno, oso pozitivoa, e, alde batetik e, bueno, pues, e, demokraziaik eta garrantzitu bat burtuzelako atzo e, modu alai batean, eta bueno, naiz eta atrokoa galdeketa e, ez lotez lebat izan, nik uste dote oso ari garrantzitu zela, baiendeak e, parte atu nahi dula, galdetua izan nahi dula, erantzun nahi dula, erabaki nahi dula gure etortzunari buruz, eta amezu garrantzitzuena, nekuzo torri dela. Eta menik aurrera ere, ba, bidea gelditzen da. Eta txokoa etzen bukaera bat, asirea bar baizik, eta pentsatzen dugu, eta espero dugu, ba, etorkizunean, horrela kozke galdekita bat izatea, baino, momentorretan bai, hotez izatea eta benetan, ba, gukure etorkizunari guruz. Ba, eraki izatea. Esan bezala orotara zazpi herritarrek eman dute bai botoa. ehuneko laurogeita sortzia, eta ehunda hogeita hamabostek ez eskoa, ehuneko